Nu te mai aștept Semn din gestul început al iubirii trecute Neduse la capăt Nu mai plâng ploile tăcerii în mine Nu mai doresc șoapte Să-mi alinte dinamica inimii repetate, Emoționate prea des și prea ieftin Nu te mai caut Amar cu gust de cireajă necoaptă Și umbrută de vierni Nu te mai aștept Nu te mai caut Tot ce ești, tot ce mai boardă numele tău Tot ce mi-a rămas mie din tine Nu mai doresc Pe drumul inimii mele venit însă-mi iubire. Celor ce n-au zâmbet pot împrumuta din zâmbetul meu. Pe drumul inimii mele, eu însă-mi sunt tot ce pot aștepta și tărui prin iubire.